Doina seminței Domnului. Doamne, sămânța cuvântului tău, rădăcina acea veșnică a viei tale, în pământul trupului nostru adânc a intrat și rodul de treizeci al faptelor de mântuire l-a dat. Doamne, sămânța cuvântului tău. În pământul sufletului nostru adânc a intrat și rodul de 60 al sfințirii peste tot la semănat. Doamne, sămânța cuvântului tău în pământul cugetului nostru adânc a intrat și cu rodul de 100 al desăvârșirii pe scara ce duce la tine a urcat. Doamne, sămânța cuvântului tău în pământul conștiinței noastre adânc a intrat și poruncile iubirii le-a lucrat. Doamne, sămânța cuvântului Tău, spinii Duhului lumesc, cu rugăciune și post i-a secerat, ca să aducă rod fratele candre între ei s-a încurcat. Doamne, sămânța cuvântului Tău în piatra mormântului, cu rădăcina de foc al despicat, pentru ca aproapele nostru căzut în păcat să aducă rodul așteptat. Doamne, sămânța cuvântului Tău, pe calea rătăcitelor oi, a alergat ca să le aducă la Tine, așa cum Tu pe sfinții Tăi i-ai învățat. Doamne, sămânța cuvântului Tău, în ogorul inimii ai semănat, și rodul luminii în lumină, sufletele noastre la față le-a schimbat. Doamne, sămânța cuvântului tău, la nunta ta ne-a chemat și cu veșmântul de nunt al harului ne-a îmbrăcat. Doamne, sămânța cuvântului tău, inelul slujbei tale ne-l-a dat, când ca fiul cel rătăcitor, la poarta iubiritale am bătut și am așteptat. Lacrimă pentru dorul cel mărturisit. Doamne, cel care să fii domn al Cerului și al Pământului ai primit, și neamul țara și Biserica ta ortodoxă cu lacrim. Tatălui ceresc Sfinților și puterilor cerești le ai mărturisit, vindecă de rănile păcatului neamul nostru cel de târhare, lovit.